Estàs molt guapa Gràcies I la feina, va bé? Sí Que bé, me n'alegro I la Rosemari, què? Com està? Molt bé Ja ha fet molts amics És fantàstic, me n'alegro molt Me n'alegro de debò Així que s'ha adaptat bé a la nova escola Perdona... Mm? Em sap greu, però se'm fa tard. Hauria de marxar. T'he portat una foto de la Rosemaré. La tinc aquí. Et volia demanar si me la deixaries veure. Què et semblaria demà passat? Podríem quedar aquí? He deixat la beguda definitivament He encarrilat la meva vida O més ben dit, em sembla que no havia tingut mai una vida tan estable com ara Per fi m'he adonat de tot el que m'he perdut Deixaré que sigui ella que decideixi si et vol veure és ah, clar, em sembla bé Adéu, ara me n'haig d'anar Adéu Sí? Posa'm un altre cafè, plau. Un monstre. La prova. Doctor, com qualificaria aquesta persona? Escolta, Richard... Què? A veure, què et penses que vens a fer aquí? Vens a visitar-te a la meva consulta, res més. Ja et vaig dir que no sóc cap endeví, te'n recordes? Sí, és el resultat de l'experiència de tots aquests anys de professió. Mm -hmm. Molt bé, digues, qui és aquest noi? És el descobridor del cos Aquest noi de la foto va ser el primer a trobar el cadàver d'en Fallen penjat a l'habitació Representa que és un amic més de la universitat Vols que et digui una cosa? Què? Em sembla molt bé que treballis, però de tant en tant n hauries de descansar una mica Tranquil, m'ho amb calma Això espero Tinc una bona notícia Què passa? Em sembla... Que aviat podré veure la meva filla. Caram, això sí que és una bona notícia. Sí. Però tingues present... Eh? Que ara no pots recuperar de cop tot el que has perdut. Vull que ho tinguis molt en compte, em sents? Sí. I passi el que passi, no se a tornar a tocar l'alcohol. Entesos? No. no es preocupi, doctor. I ara què? Vas a treballar? Sí. Què et sembla? No et trobes que comença a ser hora que t'enfrontis cara a cara amb el cas que et va obligar a deixar la policia? Sí, té tota la raó. Ell tenia 17 anys només i era un assassí en sèria. Jo el vaig matar d'un tret sota els... efectes de l'alcohol mentre estava de servei. Així, molt bé. Mai podràs fugir del que va passar en el passat. No podràs esborrar els records d'aquests fets. Però el que és més important... És que aprengui a tirar endavant, oi, doctor? Exacte. Ets un bon alumne, noi. Diria que m'he guanyat un deu. Què dius? No et pensis que poso matrícules a la lleugera. A més, a més, les persones de matrícula són un avorriment, t'ho dic jo. <laughs> pots creure? no pot ser. Di que sí, sí. sí. Karl Newman, estudiant d'empresarials de la Facultat d'Economia de Múnich. Com en Fallen, el noi que sembla que es va suïcidar, li va dir aquella prostituta que era el fill d'en Schubert. Encara no he pogut comprovar si diu la veritat, però és evident que aquest noi té alguna relació amb el cas. Sí? Senyor Richard, he acabat la feina i si no vol res més... D'acord, moltes gràcies. No cal que em doni les gràcies. Per ser el pes d'un home que viu sol està d'allò més net. No se'n troben gaires com vostè. Dona, de fet no sempre ha estat així, no s'ho pensi. La foto de la seva filla. Veig que n'ha posat una de nova. Sí, ben aviat la podré veure. Caram, això sí que és una bona notícia. Que contenta que estarà. Vol dir... I, esclar que sí, no hi ha cap filla que no s'alegri de veure el seu pare. Ja ho veurà. Vaja, doncs me n'alegro. I ja has pogut entregar el treball a temps? Carl Newman, per què no li dius a en Schubert que tu ets el seu fill? Tu també ets un estafador? O potser dius la veritat, si de debò ets el fill d'en Els pares sempre volen veure els seus fills. Em sap que greu la rose diu que no et vol veure. Ah és clar és igual Ho sento n'he d'anar no tinc gaire temps. És clar, ja ho entenc no t' amoïnis. ves. Adeu. Adeu. Que vol prendre res? Porti'm un whisky. Sí. Tinguï. M'esperi! Llavors aniré a veure el meu pare i ens ajudarà. Ara no, quan siguis quan siguis un adult i si encara el vols conèixer. Però prometem que no li demanaràs res, que no l'odiaràs encara que et tracti amb indiferència. Perquè la teva mare no l'odia. Té, agafa això. T'ho va donar el teu mare quan vas dir això. Sense que ningú admiri la seva bellesa, els narcisos de l'ares floreixen. Els arbres de Pieria xiu-xiuegen, malgrat la total indiferència. El vent acarona el rastre de sang que han deixat les petjades de rostres sense nom. Realment esplèndid. Eh? Carl Newman, t'has convertit en un lector esplèndid, t'ho dic de debò. Eh? Moltes gràcies. Et felicito, noi, has millorat molt el teu llatí en molt poc temps. És que ara vaig a classes Vaja, deu ser un professor molt bo, doncs qui és, com es diu? Vostè el coneix, és en Johan Lieber En Johan, és un noi impecable Sí I no només pel que fa al llatí Domina el dret i l'economia, és més, posseeix unes idees pròpies molt ben fonamentades sobre qualsevol matèria, fins i tot el seu aspecte és del tot perfecte, tot i ser tan jove. Ah, D'això, senyor Schubert, si algú com en Johan, si descobrís que ell és fill seu, què passaria? Em va riure. Quan li vaig dir, el senyor Xobar va riure. Es veu que et considera un home digne de ser el seu fill. Si et sóc sincer em fas enveja. És evident que tu em superes en tots els aspectes. Per això em modio a mi mateix per envejar-te. Per què no li dius? Què? Per què no li expliques d'una vegada? Per què no li dius en Schubert que ets el seu fill? Deixa-ho córrer. I ja et vaig dir que mai vaig tenir la intenció d'explicar-li qui sóc. I encara que li digués, estic convençut que tampoc em creuria. En comptes de creure'm, em tractaria com un mor de gana més que l'única cosa que busca és la seva fortuna. Ho sento, però m'hi nego. La mena de vida que va haver de suportar la mare abans de morir. Tot el sofriment que he hagut d'aguantar fins ara... No penso deixar que m'acusi d'aprofitar, si ni tan sols sap per tot el que hem passat, m'hi nego. Precisament per això li has de dir. El teu pare ha de saber tota la veritat, tot el que ha passat, que no ho entens. No se'm creuria. Hi ha d'haver alguna cosa que demostri que dius la veritat. Què? Escolta, hi ha d'haver alguna cosa que demostri que tu ets el fill d'en Schubert. Jo... no hi ha... no hi ha res Pensa-ho bé, hi ha d'haver alguna cosa Ja t'he dit que no hi ha res A més, no tinc intenció de dir-li, em sents? Llavors, per què em vas demanar que t'ensenyés llatí? Per què ten interès? Potser perquè vols fer-lo content? Perquè vols que t'apreci? He pensat deixar-ho no vull continuar llegint-li llibres. Sí, ho penso deixar. T'agraeixo molt el teu interès, però... ja tant se val. Johan, només t'ho diré a tu. De fet, tinc una prova que pot demostrar qui sóc. Què és...? Però no tinc cap intenció de plantar-li davant la cara i exigir-li que m'accepti perquè sí com el seu fill. La setmana que ve em vindré a veure els meus pares d'acollida. I he pres una decisió. Serà llavors quan els ho diré. Esclar. I per què no et facis enrere ara que t'has decidit? Em sembla que val més que jo et guardi aquesta prova fins llavors. Ja estàs d'acord? Estic content de veure que estàs bé, oi que sí, mare? I tant, estàvem preocupats per si menjaves com cal, fill Sí, i tant, però procuro no menjar sovint a fora perquè m'engreixo El menjar de la mare també engreixa? És <laughs> es que és tan bo Com va a la universitat? Ja has fet molts amics? Sí, he conegut gent amb qui puc parlar amb tota confiança Me n'alegro, això és el que compta, sí no més veient a la cara i ja sé que les coses et van molt bé. Us estic molt agraït que m'hagueu donat l'oportunitat d'estudiar. A veure, a veure, a què ve ara això. Al llarg de la meva vida he passat per molts pares d'acollida, però vosaltres dos us heu portat també a mi, que això és perquè ets un noi fantàstic que s'ho mereix. Exacte, Cal. Gràcies, moltes gràcies, senyors Lindner. Mm. Escolta, i si deixes de dins el senyor Slingner? Ja has pres una decisió sobre si vols ser el nostre fill adoptiu? Quan vas venir a estudiar a la universitat ens vas dir que necessitaves una mica de temps, però crec que ja és hora que ens donis una resposta. Nosaltres confiem en tu, i suposo que tu també confies en nosaltres. Sens dubte. És possible que el teu pare i la teva mare biològics visquin en alguna banda? Ja sabem que nosaltres mai podrem ser els teus pares de debò, però... Això no és veritat. Ah. Vosaltres sou els únics pares que he tingut. Amor ah. oh. meu... Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Això es mereix un brindis. Demanarem un vin car. Sí. Portins la carta de vins, si plau. Avui és un <susurra> dia especial. Sí. Em digui. que? Kids Newman. Soc jo. Oh. Senyor Schubert. Ja m'han dit que no vindràs més, que has deixat la feina. Sí. És una llàstima. Em sap greu, espero que em dispensi. T'has esforçat molt. Has millorat moltíssim el teu llatí. Gràcies, moltes gràcies. És una llàstima, noi. Et trobaré a faltada de debò. Si poguessis llegir-me alguna cosa per última vegada... I tant, serà un plaer. Deolia a Lemnos. Li sembla bé la tercera part? Sí, perfecte. Aquell mar misteriós sembla anar-la fins i tot la mort de Febus. No té cap altre entreteniment que desitjar la mort dels fills i les filles del mateix Cerber. Endavant, Zeus, si us iuueeix a quevansin, endavant, endavant, danseu damunt l'altar obscur dels déus. Els déus de Juno que viuen entre el mar i la Terra han pres la poma prohibida de campània que els ha obsequiat per tenir. Tots ells s'han reunit aquí. Per exigir les nostres ànimes P Per exigir Senyor, senyor Schubert, la trucada d'ara era... Magnífic. Aquesta ha sigut la lectura més emotiva que he sentit mai. Per què no m'ho havies dit? Això... això és... Sens dubte és la pota de conill que li vaig donar fa anys a la teva mare, la Margot. Aquesta mulet havia de portar sort al fill que estava a punt de néixer. Et pertany a tu, cal. Perdonnem'm per haver-tte fet patir. Para meu! És tot gràcies a ell. M'ha vingut a veure i m'ho ha explicat tot. A partir d'ara aquest noi treballarà al meu costat com el meu secretari personal. És un jove de tota confiança. Episodio 28 Un solo asesino